...till din avkastning. Ta du hjälp av vågen så kan vi hjälpa dig att hitta rätt verktyg i smidesverkstaden. Vågen finns i centrala Ängelholm och har ständigt glöden på max. Vågen för vågen. Vi är här för att championship. Jag har inte... ...när det är inget problem med att säga det. Varför gör vi det? Det är att veta. Jag tror inte att någon som är involverad i den här litenheten har någon annan intention. Så so let's not be afraid att säga det. Många de killarna som är här har många av dem som har återvänt återvänder på grund av att det, det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i Landslagsuppehåll. Landslags uppehåll. Rögle har hela fem spelare med till Bayer Hockey Games i Malmö. Det är såklart ett av ämnena i veckans avsnitt av Röglepodden, men det är inte där vi ska slå an tonen. För vi ska försöka reda ut omgående hur läget är i laget. Vilka som har varit på plats och hur de tränar och så vidare. Och då vet ni att det är... Eller vet ni det? Ja, normalt sett är det Linus Alin som körde det där. Men Daniel Roth har ju tagit över det. Det kanske är Linus Allin igen som går på träningsrapporten. Eller vad säger ni? Pågar. Släng in blocket i mitten, Jelm, så gör vi en MMA-match om den. Ja, det, precis. Jag gillar att puckla på folk. Nej, men jag Linus får slå som blocket. Ja, vi det lägger det. blocket i oktagonen och så kör vi. Linus, du har inget block framme. Betyder det att du inte har varit på plats? Jag har stämt i bäcken, varit på plats och har mina noteringar. Så Nu eh, håller du upp blocket här på kameran. Tack. Ah, det känns det som tack. en hemkomst. Ja. Vi ska också... Vi ska också ge er, kära lyssnare, lite mer tid i det här avsnittet till era läsarmail, till era synpunkter, till era funderingar och frågor, kritik och beröm och allt vad det kan vara. Så håll ut bara. Det ska inte bli en plågsam resa fram till dess. Men håll i och håll ut är ju devisen i världen sedan ett år tillbaka. Just det, och nu är ni med varenda gång så nu är det inte roligt att skämta om glaslera heller. Så att... Nej, jag får släppa den, det tillhör också historien. Du är inte uttagen i poddlandslaget igen? Jo, det måste jag vara va? Nej, för mig är det ju helt jäven center i första kedjan där i alla fall. <laughs> vilket underbart epitet om det skulle finnas. Mm. Förbundskapten till poddlandslaget. Precis, verkligen. Ja. Men eh, håll i håll ut. Håll ut behöver inte göra längre om ni vill lyssna på en lägesrapport. För den har jag som faktiskt framför mig här. Åh, oh, så <laughs> roligt! Ja, Rögle har ju då fått eh, lite matchledigt för eh, ovanlighetens skull den här säsongen efter eh, det täta schemat. Eh, det vi kan säga från då dagens onsdags träning är ju att eh, Telemetsson som saknades förutbollet, var tillbaka och träna fullt ut. Moritz Seider kör rehab, men han förväntas vara tillbaka efter breaket. Saknades gjorde Leon Bristedt, som var enligt rapporter Kastli. Dennis Erberg, som precis har blivit pappa igen. Och sen då till landslaget har ju Rögle då Bengtsson, Hansson, Rifalk, Sar, Ryfors. Och dessutom då Linus Sjödin i U19-landslaget. Och sen dessutom då så är ju Timo Nickel utlånad till Mora och Melkor Eriksson till Kristianstad. Så ni kan ju själv tänka att det var läge och... Kik i några kedjekombinationer idag eh, direkt när så många saknades. Det var jättemycket juniorer uppe som fick visa upp sig. Eh, noterbart är dock eh, att Adam Temblini som ju var tillbaka på centerpositionen senast mot Luleå. Eh, också tränade som center den här eh, onsdagen då. Så det kan ju vara en indikation på att man är sugen på att eh, behålla honom där helt enkelt. Jag åkte inte på vikarie i tredje kedjan. Ja, nästan på, kändes det som. <laughs> ja, det, var, det var en imponerande information i koncentrerad formlinjest det var ju massor du hade i ditt enda sig där. Leon Bristett, krasslig, vi vet ju att han har haft tufft att komma tillbaka från covid-19 tidigare. Vad sa du mer i allt detta? Alla landslagsmän och utlåningar och att Dennis Everberg blir pappa igen. Det var ju hur mycket som helst ju. Ja, men det, det, vi kan väl stanna kvar vid det här om vi tittar på och knyter an till det som var vatt och det som kommer att lite med numerären och röglös liksom, eh, frånvaro problematik Den senaste tiden ska man ju konstatera då att Mattsson eh, tränar för fullt redan under onsdagen, nästa, det, eh, nästan en vecka eh, eller knappt en vecka till, nä till nästa match då på tisdagen och Rögle drar igång igen. Så han, han kommer ut att spela. Och sen då säger de som man hoppas va, också ska vara tillbaka efter, efter uppehållet. Han är ju inte på isen nu. Eh, vad jag har förstått så ska han liksom testa själv på is under den här veckan. Och sen hoppas de väl att han ska kunna ta klivet fullt ut med laget när det börjar närma sig match. Men eh, det finns ju en god chans för Rögle att man har en fulltalig trupp. Plus då kanske något varv som vi också ska prata om snart... Eh, när man startar upp igen Helt enkelt Så det är ju verkligen ett, ett annat läge kan det vara Jämfört med no för några veckor sedan En fråga Linus mm. Eftersom Kristoffer Rifalk är iväg Med landslaget Betyder det att man har lånat in Eller lånat tillbaka Eller hämtat hem Kalle Klang till, till träningarna jag tyckte inte det var Kalle Klang som stod i det, det målet utan en, en annan junior och han har väl fullt ut med KS2 också men han, han står ju liksom på, på tröskeln mot att kallas, kallas tillbaka om Rögle skulle hamna i ett läge när man behöver ha en, en målvakt av någon annan anledning längre fram också. De tar väl inte hem honom om man inte ska spela någon match. Ska de fylla ut på någon träning så i jag att de får... Håll till gode med egna juniorer, som du säger så han är fullt upp med att klara livhanken, allsvenska livhanken med Kristianstad. Fler tankar från dig Daniel kring, kring allt det Linus rapporterar om? ja får se om Saider platsar sen då, när han kommer tillbaka, man man tar sig in på sexbacken. Kan bli svårt va? Uppsskämt. Eh, nej, nej men det är väl eh, Otroligt goda nyheter för dem att eh, Även om man har fattat Att inget var sönder Att han skulle komma tillbaka Så <hör> har det väl synts eh, Precis <hör> hur stor eh, Roll han har I det här laget när han varit borta Så det är ett eh, otroligt eh, viktigt eh, Besked för dem eh, eh, Taylor Matson har man inte sett På skadelistan särskilt många gånger Jag var på eh, Rögle dammar och åkte skrivsko i söndags. Och, och då hade jag kunnat ge ett skog. För då såg jag till att Thilo var med Rögle typ i tege-lagen i tio sånt Och um, latchade med dem. Så att han såg, uh, han såg redo ut. Jag tycker att du var lat Daniel som inte tog en mobilbild och lade ut direkt. Vi har här, hela listan. Här, här är han. Här tränar Rögle igen. Jag, jag, jag undrar ju också om du spelar i samma kedja som honom jag var inte med jag, jag bara såg honom på håll att han eh, ett av röglas minsta pojklor, hade flyttat sin liksom, isträning till eh, damm, dammarna där ute. och då såg jag bara att han var han var väl med som lite så eh, ja pro, profil typ eh, kul men alltså på träningen det är väl eh, det är ju som vi konstaterade innan en en så sympatisk filo nu vet ju jag att Linus har dragit in en intervju med just Taylor Mattsson och kanske passar det helt perfekt att lyssna på honom så här tidigt i, i avsnittet. Vad, vad tänker ni? Vad säger ni? Varför inte? Det är som, som upppägat på augustas sjunde hål. Det är bara att köra. Apropå upppegat. jag har ju sett folk som spelar golf i de här tiderna på nästan snöklädda banor. Alltså jag är ju golfare själv för jag vill bara konstaterat konstatera att vi är ju fullständigt knäppa i huvudet. Jag vill bara påpeka det. Jag har sett folk som, jag har sett folk som badar i havet så här och det är ju sjukt nog när det är, när det är 16 grader i, i juni. Men att bada ute nu vore det ju bara folk på och inspärrning. Och det säger du trots att det här är din årstid. Du hatar ju solen så att det borde vara perfekt badvärde för dig. Ja, ja, perfekt är det men det är inte det är, man bara antar oss. Det är nya klistermarken, tack. Och jag säger att det är dubbla sidospår som ska in på lodret 5 och sen säger jag också att eh, jag träffade till på träningen idag och jag börjar och, och fråga honom helt enkelt efter skadan hur hans status är idag. Ja, yeah, feels good. bra. Uh, back a little bit sooner than I expected and things are feeling good so I'm uh... I have a lot of energy and ready to, uh, to help the team here moving forward and uh, I'm just excited to get back to playing with the team and get back to uh, the final sprint here of the, the regular season. Yeah, it's uh, obviously we've been playing our game pretty much the whole season, but uh, there's small details that we can always get better at and refine our game. And um, yeah, those details are going to come in the playoffs and it's very important that we, We learn from those details and be as sharp as we can moving forward. Um, so just get back to playing our game. I think we've had guys out, you know, the last the last month, and everyone getting back and getting back to that uh, green machine type rogue that we've had before, and just kind of roll off four lines and uh, wear teams down. So uh, just get back to playing that way and uh, find our game that way. The, the penalty later for, laget, uh, in for the team for the break. It was in build of uh, of then. Uh, Like yeah there's a there's a lot of factors that go to it obviously with the injuries and guys playing more minutes and uh taking on more time but it's uh yeah i think it's been really strong lately too a lot of games have gone to overtime and uh very close games have become uh one goal games and those come down to special teams and five on five games so it's uh like i said just finding those details to win hockey games and that's what we did so well at the start of the season and uh just get back to that little bit of feeling of getting those three-point wins and just just grinding teams How do you feel in London the last season? Yeah, it's been, uh, it's been, I think it's been really good. I've uh, been more of a defensive role this season, but it's been great with the line mates I've been playing with Brady and Adam. Uh, we've really found good chemistry, and we have great communication, and it feels like we really lead this team by example of how we should play uh, on a nightly basis with our energy and jump. Uh feels like we create a lot of momentum in games, and uh, it opens up for our skilled players to make plays as well. Um, it feels really good, uh, just looking forward to get back, working hard and uh, helping the team win games. You've been in this club for a long time, and some of the contact, contracts have been on. Are there some discussions about the length of the contract with Rogue just now? I don't have any comment on that right now. I, uh, we'll see what happens in the future. Uh, I wanna, I've said from day one that I, I'm a huge heart here in Rogue, I want to be here, and I want to win a championship here, so that's uh, my biggest goal. And um, yeah, I think everything will take care of itself later. Hur går du med svenska nu? kan sälja alla frågor på svenska i alla fall. Ja, jag, ser, jag kan säga att svenska är jättebra, men jag förstår nästan allt. Och uh, ja, det är jätteroligt att prata lite svenska med grupperna i folkhärnsrummet och med folk uh, runt omkring. Så det är, uh, det är jättebra. Jag kan svara allt på svenska, men uh, det känns mer vanligt att svara på engelska på hockey, uh, hockeyfrågor. Spännande! Till och med ett sånt där. Jag fick ett antal Funderingar. Har ni fått några andra eller ska jag dra mina först? Börjar med dina? Jag börjar medan jag har dem färskt i minnet. Först, jag tar det från, från slutet av intervjun, för det är alltid det som ligger närmast i hals. Väldigt roligt att Taylor Matson ger sig på ändå och pratar svenska och kan göra det och gör det så bra. Det är alltid en fröjd när utlandsfödda ger sig på vårt språk som inte alltid är. Jätteenkelt och logiskt Så det är en pluspoäng till Taylor Mattsson där Sen över till det spelmässiga Så Så sa jag i något poddavsnitt sen När vi diskuterade om kontrakt som fortfarande Eller de spelare som inte har skrivit på Nya kontrakt eller Ja, ja ni vet det läget Då var ju Taylor Mattsson en av dem Och jag trodde att han kanske var den som låg Längst ifrån Att erbjudas nytt kontrakt Men jag hörde den här intervjun nu så tänker jag att, hmm, vänta nu, han säger ju faktiskt att han har haft en lite mer defensiv roll den här säsongen. Och det förklarar ju på sitt sätt lite grann också. För jag tycker att han inte riktigt har varit kanske lika framträdande offensivt den här säsongen som tidigare. Och då, då kommer det kanske ett helt annat ljus. För har det varit hans huvuduppgift? Plus att bidra med energi och vara där på jobbet i de här klusterna varje dag. Då kanske han har utfört sitt uppdrag till punkt och pricka och kan vara närmare ett kontrakt, tänker jag, nu. Och sen det tredje, att han och, som han nämnde då, sina kedikamrater Brady Ferguson och Adam Edström, de har ju spelat en hel del ihop, att de eh, jobbar för att stjärnorna ska få större utrymme. Taylor Metson en lagspelare i kvadrat han, är ju, han har ju svarat lite så här på, fram, vi ska väl återkomma, vi kan väl ändå beta av Matsen om vi ändå är på honom. Han har ju svarat lite så här hela säsongen på, när det gäller framtiden, han sitter på ett utgående kontrakt. Och utan att veta så kan jag väl ändå tänka mig att, att visst är han väl ändå med i, i några slags liksom framtidsplaner, jag tror att det, är något, det kommer nog vara ett smärtsamt beslut från den dagen om de ska liksom säga att du får inte vara med längre. Jag tror, visst han är, han är långt ner bland liksom sista i laget på försvarsidan men han är otroligt uppskattad internt och utanför en jäkla ambassadör för klubben den som har varit där längst vet exakt vad du får varenda dag. Jag tror att i hans fall handlar det säkert om det är säkert en, en lönefråga såklart i skakiga ekonomiska tider och i vissa fall är det ju liksom spelarnas marknad typ Adam Edström, en ung spelare som kanske inte röglig på hugget så rycker, kan ju vilken klubb som helst dels själv rycka honom. I fallet till och med Atzson så är han ju förmodligen liksom passerat kanske senigt eller det kommer inte bli så mycket bättre än så här han är över 30 och han är rotad här och hus här. En sån spelare vet man ju liksom att man kan vänta med på ett annat sätt än vad man kan nå någon av dem som är på väg upp. Min salttips är ju ändå att om det liksom inte skär sig helt när de ska prata finansiella termer så tror jag nu ändå att han, han blir kvar. Kanske på ett nytt öterskontrakt eller något sånt. Vad tror du Linus? ja alltså Det finns ju ett eh, värde i en sån typ av spelare som, som handlar om liksom djupare grejer än bara exakt eh, hur många poäng han gör. Eh, dels som du sa genom rollen han har, det är ingen som förväntar sig att han ska göra 15 mål per säsong och ha, ha den rollen. Utan han ska, han ska göra det han har gjort tidigare, vara var en, en, någon som visar vägen eh, och bidrar med sin energi vilket jag tycker i den rollen han har haft långt ner i förvärldshirakein tycker jag att han har gjort det också. Det är ju väldigt sällan man tänker att han har en energimässigt kast på jobbet. Plus då det här eh, lojaliteten som man har visat genom åren mot klubben. Eh, ska man inte underskatta heller. Eh, och i, i ett, om vi tittar på Rögle som klubb, det är en klubb som eh, förändras mycket och tar nya steg. och, och eh, På många plan men... Jag tror någonstans att man vill fortsätta värdesätta de här spelarna som har visat den här lojaliteten genom åren om man fortsätter leverera Men som du sa Daniel, har han varit på en plats i löninghierarkin innan så kanske han får, också utan att veta, men jag misstänker att han får liksom rätta in sig på och kanske ta en annan plats i den framöver i så fall. Jag tror jag han han förlängde sitt kontrakt här för mig precis när Cam och Chris hade kommit hit och det var väl generellt alltså högre lönenivåer överlag det var fortfarande det kan väl vara så att det finns liksom topplöner idag som är bättre men med, om man säger, med inte men liksom de som var i tredje fjärde kedjan tjänar betydligt bättre pengar för fem år sedan än vad de gör idag. Det är mycket tydligare, har jag förstått, liksom, löne, hierarki, struktur. Att de bästa ska tjäna bra, men sen är det fallande skala. Så var det kanske inte riktigt, i alla fall tidigare. Men jag tror att han har ett värde som går ut, utanför liksom, isen. Jag vet inte varför han var och tränade med pojklaget på Hörgledamma. På, på men det säger väl en del om den... liksom det har vi konstaterat många gånger när vi har pratat inter efter intervjuer. Jäklar vad han är. Vilken, vilken trevlig, vänlig människa det är. det är. Han är en god ambassadör för den klubben utanför linjerna. Och det slog man nu för att jag intervjuade Mattias Sjögren för en vecka sedan kanske. Då sa han att jag ska ingenstans. Jag är liksom... Jag är inte på väg ut, jag är, jag är precis där jag vill vara. Och det finns inte så många sådana spelare. Matson är väl en annan som spelar som inte heller ska någonstans. Annars tror jag de flesta i det laget liksom har ögonen på ett kontrakt i en bättre liga. Där man kan eh, liksom göra sig en rejäl ekonomisk hacka. Men Mattsson och Sjögren står ju för någonting annat. De är ju på sin liksom favoritplats i hockeylivet just nu. Där, där finns liksom ingen, de, de ska ingenstans. Nej, vi det blir intressant att följa. Jag tycker att vi fortsätter att prata om spelare som vi redan har nämnt här nu. Jag sa ju inledningsvis att vi ska prata lite landslag och, och spelare från Rögle också. I börjar är det Linus Schödin, alltså med i j eh, Linus. Linus Schödin som ni har verkligen lyft fram som ett utropstecken här sedan han kom in i, i A-laget och började spela matcher. Ja, och han har ju en minut ungefär nu kvar tills han får sitt rookie-kontrakt. Han står väl på 99 minuter och några sekunder om jag räknar rätt här efter efter lördagsmatchen i lördags. Välförtjänt landslagsplats för honom. Kan säkert också lyfta honom framöver om han nu kan slå vakt om sin plats i laget när sommaren har kommit tillbaka. Då återstår i verkligen att se. Men... Ja, spelare som har som vi har varit inne på också positionerat sig inför framtiden. Jag kan tänka mig att det kan vara en sån spelare om man, om man inte tar plats nästa säsong. Att man lånar ut honom till allsvenskan under, under ett år och se vad han kan göra när han får mer förtroende på ännu mer istid och en större roll på seniornivå. För sen eventuellt att plocka tillbaka honom. Blir jag inte förvånad om, om han får sitt rookie-kontrakt nu och sen att man skriver någon slags tvåårsavtal med honom och ambition då kanske låna ut år ett och, och plocka in i laget år två. Kan gå, till, kan gå snabbare än så också ska säga så att han tar en plats i, i röda avlag. man nu lite, lite oturligt för honom att han inte åkte på ett sånt riktigt mördarbyte i slutet av Luleå-matchen som var i en minut och 15 sekunder då han hade sitt kontrakt. Nu efter uppehållet så är ju Rögle helt skadefriad Och det är ju rimligt att han inte är med i truppen Det kan vara det som liksom skjuter upp det här rookie-kontraktet Han kanske helt enkelt skulle ha trotsat Cam Abbots direktiv och bara, Han skulle bara ha, kört alltså. bara ha kört Ett byte, två byten, tre byten i rad Hela bänken står och skriker på han Men kom och byt då! Han bara kör och passerar hundra minuter i sträcket Det skulle han ha gjort Ja men han, det är väl det är något som liksom du säger jag tror nog säkert att de har en, har en långsiktig plan för honom sen är det nu så han ska nu spela, spela seniorhockey det har jag inte tänkt på men det låter nu som att lite som man har gjort med liksom, Kalle Klang denna säsong liksom, ut, ut och samla på dig erfarenhet det är inte säkert att han de kan bereda honom på den platsen liksom, rörelse befinner sig just nu det är inte säkert att man har liksom Råd och liksom vaska en plats i liksom en tredje kedja till en kille som ska samla på sig erfarenhet det är möjligt att man får stoppa ut honom i en miljö kanske Niklas Hansson, Daniel Saar inga överraskningar att de är med i landslaget igen och vi vet att vi har ju pratat mycket om de två spelarna i nästan alla avsnitt känns det som hur, hur stabila och bra de är över tid. Och Sar är med högt i poängligan och även om man inte syns så finns han där och gör mål. Och Hansson är som en maskin match efter match. Så vi kan väl blicka lite grann mot Anton Bengtsson. Kul för honom igen efter en stark säsong att få göra comeback i 3 kronor efter en lång tid från var och där. Och sen då debutanterna, Kristoffer Ifalk ja, han har väl varit med och tränat någon turnering med tre kronor men väl få göra sin riktiga landslagsdebut nu och säsongens man i Rögle får man väl ändå säga Simon Ryfors debut också i, i tre kronor Ja det är ju en ett, ett liksom helt gäng av spelare när jag kommer ihåg för, för någon säsong sedan eller ett par säsong sedan kanske när... När en spelare kom med i tre kronor så, så på vår redaktion så slog vi eh, på en ganska stor trumma. Då. Det kändes som en, som en stor grej. Men nu, eh, nu känns det som att det är vardagen att de har en bunt och spelare med. Där, minst ett par stycken till, till varje samling. Och att eh, Simon Ryfors skulle komma med eh, känns ju helt, eh, helt givet med tanke på det han har eh, presterat hittills. Eh, nu var det ju så att KL-spelarna fick tacka nej till slut till att komma med eller till att åka till den här samlingen och det, det gjorde ju då att eh, Rifalk och Sar eh, och Anton Bengtsson eh, kom med lite senare jag var lite förvånad att Sar inte var med i första uttagningen där men eh, det, är, det är ju ett tecken på eh, det, det är en uttagning också som speglar lite tabellposition och säsong de, de heta spelarna kommer med till den här samlingen och det är ju inte den enda där som man känner eh, är uttagen och inte har det att göra och då ska vi också lägga till det att under normala omständigheter så hade Leon Bristet varit högaktuell. Och sen så självklart också Dennis Everberg. Så det är ju inte, alltså det är en kvintett nu men det skulle kunna ha varit flera. Helt rätt. Jag återstäder väl att se om Anton Bengtsson kommer till spel. Han avstod ju Röglis Luleå trip i lördags på grund av högra vid sambo eller fru. Så blir det en nedsläpp där, så på den fronten så blir det väl inget nedsläpp på vinkeln kanske. Ändå gott tecken för Rögle som organisation så klart att så många är med. Och ja, vi får se hur, hur de tar sig an den turneringen och vad som händer under resan framåt mot ett VM som ju inte kommer att spelas i Belarus utan i Lettland var det va? Så att det säger fel Riga. Precis och sen så får vi se om de här spelarna som är iväg har en ny lagkamrat när de kommer tillbaka. För det är ju transfer på måndag den 15. Vilket innebär att det är båda dagar för Rögle sportchef Chris Abbott som då tillsammans med resten av ledningen försöker komma fram till om de ska ta in någon. Vad det ska vara för typ av spelare och vad som är ledigt på marknaden och så. Det var hade varit intressant vi... att läsa en intervju med Chris Abbott, en dagsfarsk intervju där han resonerar om, uh, om det ska vara av oss eller inte. Kan vi inte lösa det? Jag kan faktiskt lösa det. Går du in på hd.se snedstreck sport så finns det en sån intervju. Nämen, Siken bingo igen. <laughs> Jag kan rekommendera det. Det var en, en bra genomgång av läget hur de resonerar det är ju i de här tiderna är det ju liksom inte helt. Det är inte helt enkelt för oss i våra roller eller för Chris i hans roll. Liksom att ge några få några liksom glasklara svar eller ge några glasklara svar från hans sida. Men det man kunde, om man konkretiserar det snacket så handlar det om att det kan bli en center men det behöver inte vara det. Det kan också bli en farvard med de liksom två positionerna som, som Rögle i så fall kommer att ta in något på. Vilket innebär att backsidan är man, är man nöjd med, där kommer inte komma in någonting. Och då att det liksom inte är så att Chris Abbott, om han nu är sanninsen, vilket jag verkligen hoppas att han är såklart. I det snacket svettas några floder de här sista dygnen nu innan fönstret utan man är nöjd med, med truppen man har, man är nöjd med de här unga spelarna och man har fått många svar från dem. Eh, just med tanke på den här bredden man behöver. Man har dessutom Templinie som alternativ på eh, om man, man kan liksom tillåta sig själv att inte panikvärva utan sitta ändå hyggligt lugnt i båten och liksom se om det dyker upp rätt spelare men framförallt också rätt människa till den här gruppen. För... Som jag har stått det är mig väldigt mån om att den ska eh, röras upp någonting vad gäller gruppdynamik. Nu så här när man går in i slutspurten. Det är elva omgångar kvar. Man ska spela sig i form nu inför slutspel. Man har liksom precis den eh, sammanhållningen man vill ha om jag förstår signalerna rätt. Och då gäller det ju att få in rätt människa också i det här sammanhanget. Så beslutet är liksom inte. Det är inte så att Christer säger rakt ut att vi, nu ska vi ut och värva, nu går vi all in för detta. Utan det, det, det är mer defensivt. och jag sa ja, det kan komma in någonting, men då ska det vara helt rätt också. Linus, när du puffade tidigt här för att vi ska prata om nyförvärv, så var det det här snacket du menade nu. Ja, men precis. Och vi kan väl också ordna om nu när vi har sett Rögläs formkurva, vi har en, en klarare bild över skadeläget eh, hur det ser ut idag i alla fall vi har sett vad de här eh, Linus Jodin eh, med par till eh, kan bidra med när de spelar så, så får vi ändå kasta upp de här frågorna i luften om Rögle i dagens läge behöver liksom, eh, ta in någonting till för att kunna gå hela vägen eller om man ska helt enkelt eh, stänga och vara nöjda vad tycker ni? Jag först skulle jag bara vilja backa och säga att när man, man har följt Chris Abbots retorik genom främst våra artiklar så tycker det känns det som att så här har det faktiskt låtit nu Jag kommer ihåg att jag gjorde en intervju med, med Chris, det är kanske en månad sedan nu då, där han öppnade för att det är inte är säkert att vi kommer att värva någonting. Och sen har det ju faktiskt låtit ungefär så. Känslan är ju att det är mer ovist än någonsin där ute och Rögle är väl faktiskt kan man väl säga i den positionen nu att de kan tillåta sig att ha lite is i magen. Jag är helt övertygad om att de, eller helt övertygad kan jag inte vara, men jag får, de har ju liksom hållit igen på olika sätt och inte ersatt höger och vänster så det finns säkert pengar. Men man ändå har, har, kan kosta på sig den lyxen att liksom hålla på de pengarna om man inte känner att det är helt rätt. Det är ett vågspel. Och nu har vi ju svar på det som vi kanske inte riktigt hade för några veckor sedan. Att nu är bristet tillbaka och spelar. Till spel Nu är ju liksom skadlistan i stort sett eh, tom. Eh, men visst vi har också sett vad som händer när 2-3-4 faller ifrån. de ska ju fortsätta matcha tufft. Så att det kan man inte utsluta att det inte händer igen. Om jag då ska svara på den frågan du ställde Linus. Så, så upprepar jag det jag sa för, var det förra veckan eller var det för två veckor sedan? Jag tycker ju inte att man ska värva Jag vidhåller ju det Jag vet att ni som lyssnar Att det finns de bland er här Som inte alls tycker som jag Utan som tycker att det är klart att det måste in en center till Jag vet det Jag är medveten om att ni finns där Som lyssnar på det här nu som tycker så Men det innebär inte att jag tycker Precis som er utan jag står fast i min åsikt Ligg lågt Kör på det ni har Det kan räcka hela vägen med det här Tänk, tänk ekonomiskt Finns det utrymme, okej, okay, bra. Men måste man utnyttja utrymmet? Svar nej. Men... Ja, det, är ju, nej men det, det är ju en, det är en balans. som alltså, Det finns ju många så, så otroligt många om och män och kanske och eventuellt i, i den här ekvationen. Ja, får, får man eh, behålla rätt spelare friska så att säga och, och skadefria, då kan man sitta i en situation där det. Där det inte är, är, är läge att värva överhuvudtaget här nu, utan bara stänga och vara nöjd. Men skulle, skulle det komma ett läge där man verkligen, verkligen är i behov av alltså en, en poängspelare i, i till exempel en, en första, andra kedja, eh, så finns ju inte den kategorin spelare att ösa ur om man tittar på de här unga, unga spelarna som varit ute och visat upp så utan det är ju andra typer. Eh, Likadant med, ja, är det rätt att värva det, det vet man ju knappt om man har sett det namnet. Vad det, vad det är för typ av spelare som kommer in. Kommer det in en, en, en spelare från OL som inte har varit igång nu på i princip ett år och spelar matcher? Ja, det är elva matcher kvar av grundserien. Är, är det rimligt att anta att den spelaren ska hinna spela sig liksom tillbaka i, i någon slags normallägesform inför en kvartsfinal? Jag vet inte. Det kan vara för kort tid helt enkelt. Det kan vara inte går. Jag ja. är väl en kantboll där också. Men han, han har i alla fall fått tre matcher i benen nu sen han kom in. Jag tror att de flesta klubbar resonerar nu som så. Att det, det är för, för stor chanstagning. Du ser ju inte en massa, trots all osäkerhet och arbetslösa ahl spel Så ser du inte att de, de dansar in här. Jag tror att det är, det är en för stor chansning. Man, man låser upp sig på för mycket gambling där. Och, med den, med, den, och visst med den här truppen de har nu så... Det enda lilla frågetecknet är väl som jag var inne på innan. Det är en, en, en center högt upp i hierarkin eh, bakom Ryfos. Eh, Ant Anton Bengtsson eh, är, blir, är ju nyttig på många, många sätt. Men kanske inte blir den centern. Dessutom så här långt faktiskt sämst plus minus av, av alla minus fem. Eh, och Tamblini eh, har man ju testat fram och tillbaka... Sen är det ju två. Sen är det Ferguson och eh, sjögrenen. Sjögren där bakom som kanske inte heller är eh, Man får väl väga liksom, eh, det som du har sagt, Helm. De har ju bevisen i ett lag som är väldigt, väldigt slagkraftigt ändå. Eh, det är mycket möjligt att de får de bara hyfsat skadefri. Att det, det kan bli väldigt vanligt men eh, det är väl om det skulle regna ner något som på centersidan som är ser att supportrar liksom drömmer om Ted Brutén, alltså den typen av säg säger inte att det, att det blir aktuellt, för det har jag ingen aning om. Men supportrar drömmer om det. Liksom, men en sån spelare skulle liksom, den kategorin som man känner till och vet vad han går för. så, Då är det ju en sak. Men nej, det är nog klokt att inte chansa i det här läget. Ja och det, det är ju, vi har också hört nu speciellt innan, innan vi började spela in den här podden nu under onsdag eftermiddag att det surras en del kring Tredje och att han skulle vara eh, sugen på att liksom vända hem eh, redan nu från Schweiz och Bern det är logiskt att det snackas om det dels för att Britén är Britén att han är liksom en, Det Finns en någon värmning som, som supporterna hade velat ta in just i detta läge Så är det, ju, en, det är ju att han kommer in Han passar ju på till 100% på alla vis i detta Med de luckor som Rögle har och så vidare Plus då att han har haft en stökig säsong hittills i Schweiz Med massa tidig karantän i olika omgångar Och, och Bern rent sportsligt har inte gått bra långt under förväntan. Så att det är logiskt att hans namn kommer upp och att det snackas om det. Och jag lovar er som lyssnar att får vi reda på mer eller kan liksom gräva mer i detta så kommer vi såklart att publicera och skriva om det. Men vi kommer att fortsätta att jobba på den bålen tills vi har något svar. Okej. Okay. Linus och karl Lisa som Är det Ted Britén den frågan om när det gäller att få in en center? Då är jag beredd att göra ett undantag från min åsikt. Då, då kan jag backa. Då är jag inte kategoriskt skriven i sten att nej värvande inåt. Men då, då förutsätter jag att Ted Britén inte bara vänder hem för elva matcher i grundspelet och sen... I slutspel och sen tillbaka till Bern. Utan då, då ska han vara för att stanna kvar här, tänker jag. Ja, och jag vill, I denna liksom diskussionen vill jag också vara tydlig med att jag, jag är inte är ute efter här och, och kastar någon vd i den här ryktesbrasan om honom. För att jag, jag har för få svar just nu. Alltså hade jag haft fler svar så hade jag såklart... Eh, och ni har också skrivit en artikel om det och, och, och lagt ut. Men det är för tidigt i den processen. Det kan ändras snabbt också när, när vi spelar in detta. Eh, när man har förklarat det grejer. Men jag eh, tycker ändå i, i det här formatet måste vi ta upp de, de aktuella bollar som, som det pratas om och surras kring. Och han är en av dem. Men... Återigen det substansen i det här eh, Har vi helt enkelt I alla fall jag haft lite för lite tid på mig att, och, och ta reda på någonting kring Jag har inte heller någon Substans att komma överhuvudtaget Jag bara säger att det, det är ju logiskt som, som ni är inne på Det är en liksom en Det är väl lika mycket liksom En önskelösning från supporter Kan jag tänka mig Det är ju en önskelösning för öglig såklart Som skulle behöva honom Och samtidigt så jag har ju läst, framförallt du har gjort ett par intervjuer med honom Linus där han i sina svar har liksom antytt att han inte är helt harmonisk med situationen. Framförallt i den senaste intervjun du gjorde så tycker jag att det var mycket som, som han sa som antydde liksom att det har varit en tuff resa liksom. Och han, han är liksom ett, men han är ju liksom ett, en jättevärvning i ett av, de liksom, ett av de bästa ligorna i Europa. En, en, liksom en tung investering för, för en stor klubb. Så att, um, jag kan inte liksom här spelet. Men jag kan ju också se liksom, mekanismer. Klart att när det drar ihop sig till deadline så alla vet ju det. Skulle en sån som Ted komma in ja, men då. Då är det rimligt att prata om rögle som, som en guldkandidat om det inte redan är det liksom. Ja, man har, alltså, efter att ha jobbat under x antal silly så sista veckor inför, ett, inför en transfer deadline så... Podden görs i samarbete med Hockey Store. Välkommen in i någon av Hockey Stores butiker i Jönköping, Karlstad eller Kungens Kurva, Stockholm. Eller på hockeystore.se. Hockeystor, Sveriges största hockeyspecialist. Det vet man ofta att de, de, den typen av spelare eh, som folk verkligen, verkligen önskar och vill ska komma tillbaka till Rögle som varit ute på Vift eller så, att det är ofta de som dyker upp i de här sista minuten och snurrorna vi kan gå tillbaka. Ryan Vessi och Byron Richie som vi har snackat om. De ryktades till Rögle i tio år efter att de hade lämnat varje silly season. Det fanns ju i princip aldrig någon substans i det medan att någon sportchef kanske hade ringt något samtal för att kolla läget. Men det är ju för att de var sådana profiler och folk verkligen önskade och ville att de skulle tillbaka. Det ryktades ju... Ja men Cody Curran nu när han lämnade. Vi fick ju en del tips om att han var, han var liksom den återkomsten var klappad och klar han skulle tillbaka till Rögle när NHL-starten blev uppfjuten, det blev aldrig så till exempel så ja, man får väga väga det man säger och skriver på, på guldvåg i, i de här sammanhangen också jag vill alltid ha tillbaka Johan Altonen, men det ryktas det ingenting om Start. han tillbaka starta ryktet då Jelm du har ja, det, jag, har startat, jag startar ryktet här nu i i den här podden I poddlandslaget här första center i poddlandslaget Hävdar att Johan Matti Altonen är på väg till Rögle på ett mångårigt kontrakt mm. Mm. You, You're on your own <laughs> <laughs> Då så Ska vi ta oss vidare i det här avsnittet av röglepodden det, det tycker jag Och så snackar vi spaningar Har ni spaningar på gång? Det är samma ja, är aktiv med sitt pekfinger idag. Ja, men jag har, jag har också en annan tanke som har slagit mig eh, nu som vi har varit inne och snuddat på lite i, i tidigare poddar Jag, eh, jag tycker att eh, vi har pratat om form om skadeläget eh, och så. Och vi har ju varit. Eh, vi, har, vi har ju belyst det och snackat om att de har gått knackigt och så. Men Jag vill ändå lyfta frågan. Eh, en gång till här har vi varit liksom för eh, okritiska. Har Rögle varit sämre eh, än vad vi har ge, liksom, gett skena vid, i, de senaste veckorna. Är Formsvacken djupare än vad vi har eh, pratat om. För om man tittar på de senaste matcherna så, så ser det ut så här. Eh, Luleå 2 poäng, HV 1 poäng, Malmö 1 poäng, Skellefteå 0 poäng, Brynäs 2 poäng. Luleå två poäng och sen då Djurgården tre poäng. Det var den 21 januari så Rögle har tagit nio poäng på de sju senaste matcherna. Och då den här Djurgårdsmatchen då var den senaste gången man tog tre poäng. Jag har bara lyft upp det till, till ytan lite grann. Ja men det är intressant. Jag tycker som sagt att vad gör man i stormiga perioder om man liksom Hålla så sig, kan hålla sig i båten och hålla den flytande. Och det är lite det Röhle har försökt göra i en, i en tid som har varit ganska tufft med skador. Jag tycker inte att, att det finns fog. för. Jag tycker inte att, det, att man borde ha liksom sågat de hårdare. Om man tittar på deras, deras resultat så tycker jag att de har hållit nivån eh, för ganska stadig med några undantag. Och de har inte varit så vackra eh, alla. Framförallt kanske den här HV 6-7-historien mot, mot HV. Några rejäla plumpar där man ser att liksom energin och, och kraften inte, inte riktigt räckte. Men ska man slut liksom helhet och betänka vad de har gått igenom med skador på viktiga spelare. och Belastning på, på de som har varit friska. Så kan, man inte, kan inte jag vara alltför kritisk. Jag håller ju med dig Daniel, helt och hållet man kan väl också lägga in en annan plump mot Malmö, det var ingen bra match. Det håller man. med dig, det kan man ju vara kritisk till att man har liksom spolat bort lite grann, sex poäng hemma mot Malmö, där har man ju faktiskt inte det, det, det finns ju skäl till liksom analys eh, internt, man har ju faktiskt egentligen gjort tre rätt så risiga där vid matchen det första matchen var ju, det var ju en komaföreställning föreställning när Malmö som man vann med 2-0 tror jag men äh, där derbyprestationerna är ju, är ju, kan man ju kritisera det, det tycker jag definitivt man ska göra Men jag, jag, jag brukar ju komma tillbaka till vissa punkter Malmö, den matchen mot, mot Malmö hemma senast Vi ska komma ihåg också att det finns målvakter som gör fantastiska insatser Oskar Alsenfeldt var grym i den matchen Så det ligger inte bara på, på Rögle heller Att okay, deras prestation var inte så bra som man kan förvänta sig men det var också en, en målvakt som spelade ännu lite bättre än vad man kan förvänta sig. Att de tappade en poäng borta mot Brynäs, att det inte blev en poängare där. Också mer, mer, mer på slarvkontot än dålig prestation över 60 minuter. Det var många, många spelare skadade där också. Det hade vi och Brynäs med. Eh, vad ska man säga mer? och borta. Alla som följer SOL vet att Skellefteå inte bara går som tåget man springer som ett expresslok alltså det finns ju det finns ju motståndare i det här också som, som man ska väga in i det så jag tycker ju inte när man tittar på tabellerna att röglig ligger tvåa, en match mindre spelare kan gå upp på samma poäng som, som Växjö, nej som har inflyttad Skåning som inte har följt Rögle genom hela mitt liv jag visst som inbiten vit supporter som de flesta av er här som lyssnar. Ni vill ju alltid se tre poängar. Men mm, tänk lite bredare, lite bakåt också i historien. Och titta på det aktuella, hur, hur läget faktiskt har varit. Så tycker inte jag att vi har varit för, för mjäkiga i vår kritik. Det finns en, en minispaning är ju det, det jag tycker, i alla fall har uppfattat mig skilja en del, är ju, och det kan ha att göra med frånvaroläget och hög belastning på spelare, men det är ju perioder och rörelse liksom förmåga att slå vakt om en ledning och, och kanske också förändra en match när det behövs, att det inte har varit på den nivån som det var eh, tidigare under säsongen eh, om man tittar på nu vann man borta mot Luleå senast men där var man ju illa i det också efter, efter att Luleå tog över i tredje till exempel. Så såna Sådana tendenser har man ju sett lite grann som man eh, vande av sig vid, alltså Rögle som lag då, eh, tidigare. Och för att knyta an till den intervjun som ni hörde med Taylor Madsson tidigare så var ju han inne på att många matcher har varit jämna också och målmässigt jämna. Så det är ju det är många som många brukar prata om små detaljer jag brukar säga att en detalj är liten i sig så man behöver inte lägga till det där små detaljer det räcker att säga detaljer har tippat över till motståndarlagets fördel i hela paketet när det har varit många skador borta. Jag, jag tror det är så enkelt. Ja, man kan ju vända på det också. Alltså resonemanget jag listade upp rövdes antal poäng här men det är också på de, på de senaste sju år så har man bara varit nollade Igen mot Skellefteå borta. Annars har man ju varit där och tagit poäng i alla matcher. Om man nu har gått igenom sin svacka kanske under säsongen. Så är det ju en, i så fall en högst acceptabel svacka. Om man ska problematisera någonting så, så kan jag nog tycka att. Är det, är det någonting de säkert internt belyser. Är det ju ändå att 11 matcher tror jag det man har haft ledning och tappat. Där har ju Rögle... Det är än en gång svårt att vara kritiskt mot lag som i stort sett lika och i serieledning, ledning Men det man har sett är ju faktiskt flera gånger denna säsongen man har tappat ledningar. Och framförallt ganska liksom flagranta misstag som typ... Jag ska inte singla ut liksom Anton Bengtsson, men den typen av spelare som man är van vid. Han är ju liksom förkroppsligat rögle som inte gör misstag, liksom, men som mot vi där man bjuder på mål i slutskedet av perioder och i slutet av matcher. Det har man ju sett i andra matcher. Sig då. Där finns ju en anledning till liksom någon slags självkritik. Liksom att i avgörande moment i perioder. Där man någon färg borta. Liksom där man har faktiskt bjudit motståndare istället för att spela enkelt eller safe. Och med stora marginaler så har man gjort något vågligt som har straffat sig. Det har man ju faktiskt inte sett så mycket de senaste åren. Men det kan man ju ändå ta fram rätt, rätt så många matcher där motståndarna har getts luft och vingar och momentum i slutet av perioder. Men det måste väl också kopplas till liksom ett absurt schema med, med matcher varannan dag hela tiden. Det är klart att det, det måste ju också nöta ner motståndskraften att liksom göra rätt hela tiden. Jag, jag tänker också, och nu kommer jag att bli attackerad för att jag inte kritiserar tillräckligt mycket, då, men, men någonstans är det människor vi pratar om. Man kan inte förvänta sig att en spelare ska vara hundraprocentig i match efter, match, efter match, efter match, efter match, efter match. Utan det kommer att komma misstag och det kommer också att komma misstag som faktiskt leder till baklänges mål. Och någonstans tycker jag det är väldigt skönt att det är så. För skulle det inte vara så, då var det inte längre människor utan robotar. Och robotar slipper jag gärna. Nej, det är helt rätt. Och det är, det är inte liksom i sig liksom något jag klandrar att folk gör misstag. För jag, jag, kan, jag kan se förklaringar till det. Men man måste ändå belysa det eftersom vi har så många gånger beskrivit Rögle som en maskin. Som har burit de flesta liksom ledningar över mållinjen till, till segrar. det är ändå något slags eh, Jag har inte suttit någon tidigare säsong och sett liksom elva matcher där man har haft ledning eh, att de har flyttat jag är helt, helt säker på att, att eh, det finns självkritik inom laget här att, eh, att man fakt det finns grejer som man mönster som man själv kan rätta till för att liksom minimera detta eh, man har tagit liksom större risker eh, än tidigare. Ja, man kan ju ner det hela till att eh, som sagt man matcher kvar på grundsen sen är det ett slutspel. I ett slutspel måste man nästan vara robotar för att kunna nå hela vägen där om någonting så är det ju ett misstag där kan ju kosta en, en eh, antingen en semifinalplats eller att man ryker ut från en eh, Så vi har ju sett eh, vi har ju sett eh, lite olika sidor av röden här nu senaste tiden. De här elva matcherna som är kvar handlar ju mycket om eh, lite andra grejer om vad resten av säsongen har gjort. För nu handlar det ju om att okay, vi har elva matcher kvar, vad kommer att stå på spel? Det kanske är en hemmaplansfördel eller, eller eh, något annat i de sista Okej, ska vi ändå matcha våra fem bästa spelare så vid Stenhold för att nå det? Eller ska vi dra ner på deras is för att de ska komma fräscha in i första slutspelsomgången? Nu kommer det ju komma in andra grejer i alla de här ekvationerna. Om man ska se, inte bara på nästa matchgrundserien, utan man ska se det hela långa, långa loppet. Kan man ha en första line som spelar så mycket som röglöss? Gjorde innan breket här eh, I de sista grundsäljmatcherna Och sen har de liksom toppade I stödspel mm. det, är en, det är en fråga man ska vända eh, och, och man kommer att vända eh, Så därför kan, kommer vi säkert att se Gissar jag rögle -laget lite annorlunda Speciellt när vi närmar oss eh, De sista omgångarna Det tror jag Och det blir betydligt enklare med en tom skadelist också Så den, den problematiken löser sig Kanske själv också till stor del när man har alla alternativ tillgängliga. Jag har en annan liten spaning om vi inte har mer på detta. temat. Jag skulle bara vilja frysa lite kring det här med Luleå. För det har ju ändå varit en, en barriär. Och jag själv skrivit, och du följde väl upp det lite grannlig nu. Så att de senaste, om man bortser från denna säsong, de senaste fem säsongerna, så har Rudy spelat 20 matcher mot Luleå och tagit 10 poäng. Luleå har tagit 50 av 60 poäng. det är ju helt uppenbart att de har haft jätteissues med Luleå och när de har man spelat fyra matcher denna säsongen så har de tagit 9 poäng på fyra matcher. Jämfört med då 10 poäng på 20 matcher. Så det är jätte även om tre av dem är övertid eller straffsegrar så är det ju ett ett riktigt trendbrott och jag har faktiskt lite en, en obekräftad uppgift här som jag skulle vilja delge om. Säger du med ett lede på läpparna och jag har ingen aning om vad som kommer nu. Nej men jag försökte ju närma mig Cam Abert men detta är bland annat jag var jag inte så sugen på att prata om det här. om, prata om Varje säsong är säsongen ny new journey och så vidare men som jag har så har man... Vidtagit liksom åtgärder för att liksom bryta alla trender. Så denna säsongen har man slutat flyga från Ängelholm. Man har flygit från Halmstad en gång och Malmö en gång. Om det är, om det är liksom av taktiska skäl. Men, och då ska alltså vidskeplighet in på lodrätt 4. Ja, du börjar snart få upp korsordet här. Men det är väl ett... Som sagt det är inte liksom, jag har inte ställt frågan till någon i rögle och fått det bekräftat men jag har fått det bekräftat från, från bra folk med bra insyn att man har liksom vidtagit liksom alla vänt på alla stenar liksom för att man har verkligen sett det här som ett, som ett problem som måste lösas. Liksom. Man kan inte fortsätta pissa bort poäng, alla poäng till och liksom för att det är långt att åka och de är jobbiga att möta. Liksom. Men intressant trendbrott i alla fall. så att Sen Bulan snackade efter Att han ser det som att de har förlorat en match eh, Och de andra tre slutat i året Jag är rätt sagt på att Röglis ser det lite annorlunda eh, De räknar ju inte det som En seger och, och tre år De har räknat som fyra segrar faktiskt jag, jag tänker bara när du berättar om de här Flygresorna från andra orter det är ju, Allt sånt här Vid är ju Så oerhört tramsigt Det är ju, är det ju Trams är ett bra ord för övrigt. Jag använde ju sopor förut. Det är sopet och tramsigt och Lag som har åkt buss till hemmamatcher för att man tror att man på något vis kan sätta icke-synliga krafter ur spel. Nej, det är ju, det, det, det är, låt oss kalla det för vad det är. Det är patetiskt. Okay. Vill bara säga det? Nej, ja, det är fröga med. Nu för att människan handlar om psykologi. Men att tro att det handlar om hur man reser. Från vilken flygplats kom igen. Du får bli ett tränare själv, Hjelm. Så du får testa dina... <laughs> ja men Har ni inte själva haft sådana här issues för er? Att om jag gör så här så kommer det att bli så här. Jag har ju själv pysslat med det tills jag insåg att ja, men det är ju, det är ju bara att går till sig själv. Du är ju puckas och på så här, Mattias. Bra, då slutar vi med det. Här, för det har ju ingenting med det att göra. Det låter ju inte som att du ska bli idrottspsykolog psykolog, ett elitlag i alla fall. <laughs> nej, inte, nej ni, inte. Är, ni är patetiska. <laughs> ja, om det handlar om sådana saker. Var man reser ifrån för ställe. Eller åka buss till hemmamatcherna. Då, ja, vi... då, då har man lite större problem alltså. Jag fattar. Ska vi riva av några frågor från läsekretsen på slutet? Ja, vi har ju fått en från Sibbe som tackar från en grym podd. Han skriver så här, ni får gärna diskutera ryktet att Filip Sandberg från HV ska vara klar för förrögle till nästa säsong. Mr Maddock har sagt att det ska vara så gott som klart. Sen kanske ni har börjat höra något om, eller har några tankar kring Angående utlandsintresse för våra kontrakterade stjärnspelare tänker mest på Sar Everberg och Niklas Hansson. Ryfors kommer ju ha lite att välja mellan. Tack från en grym podd. Eh, vår eh, konkurrent i, i syd har ju... Eh, slagit oss på nyheter för mig. Enligt, enligt mina uppgifter så, så stämmer inte detta med Philip Sandberg att han ska vara så gott som klar. Han är ju, går ju som går ju starkt i ett annars strulande HV. Så att, att det är många som har ögonen på honom och det kan Röglö av varvat från HV för och, och jag sa inte att, att det inte blir så. Men jag, vad jag har förstått så, jag har inte den, de uppgifterna. Jag har att, eller jag har uppgifter för att, det inte, att den inte är mer eller mindre klar för rögle. Det är inte liksom, rögle inte heter en och annan. Sen, igen, det kan kanske bli så till slut ändå. Det, det har jag ju såklart ingen ordning om. Men här och nu. Har vi någonting att tillägga vad gäller stjärnspelarna? Om du inte har något tillägg på Sambay förstås, Linus. Nej, men det Sambay, det var mer... Eh, jag såg någon rubrik och läste någon, något citat från honom själv eh, om det här. Och han gick ut och jag tror det var i Jönköpingsposten. Eh, om jag minns rätt, eh, gick ja. ut och tog dementerade och sa att det var 100% fel. De här uppgifterna att han skulle vara klar för ögla. Eh, Nämna det säger in. de mig och för varenda gång. Ah, fast en, inte så kraftfullt. Man kan dementera saker på olika sätt. Den här var ju, man kan inte göra det med liksom mer. Då är den, då är den lugn. Den, om den nu är en ska vi säga, eh, även om du har uppgifter på att det, det är inte är klart, så är den ju eh, onödigt, onödigt kraftig i så fall i, i det här sammanhanget. Ja. Ja, nu tillägger vi Hela Hansson. Och så. Men kan väl, om man ska gå igenom så kan man väl tänka sig att eh, ingenting är väl, är väl eh, på pränt med Ryfors. De kan ju börja leta efter en ersättare till Ryfors i alla fall. Ja, Ryfors har ju NOL klubbar efter sig nu av eh, förklarliga skäl. Han har själv varit öppen och, och berättat om det, det intresset. Att det är flera klubbar som visar intresse för honom eh, från NOL. Sen så eh, Daniel sa. Högt upp i liksom poängligan igen. Fortsätter att leverera på en hög nivå. Eh, I sina bästa i sin bästa ålder. Eh, blir inte förvånad om han, han är sugen på att testa någonting utomlands nästa säsong. är Inte alls förvånad. Eh, egentligen samma med Niklas Hansson. Även om han är, är rotad liksom i området. Eh, på ett annat sätt. Med, med hus och familj och så. Så... Eh, så eh, hade jag inte blivit förvånad om han också är sugen på att prova vingarna. Man ska inte glömma att det här där spelarna får en karriär liksom. om ett bra läge dyker upp så, så är man nog sugen, sugen på att ta den chansen speciellt när man har varit hemma och väntat ett, ett par tre säsonger. Och det är ju som jag har innan. det är box sig den med att vara liksom, tillhöra de bästa i i den här ligan. Det finns några andra ligor som kan locka liksom löner som är dubbla och trippla och kvadrupla. Så det är väl bara att förrögle sport och ställa in sig liksom på att ja, som du säger. Ryfors, sa, Niklas Hansson, även Everberg. Presterar man så som de gör, har de den statistiken så kommer man att bli förmål för intresse från både Schweiz och Ryssland. Saida kan vi räkna bort redan nu. Även Gellina med de, de fina liksom stadsen han har. Det de, de kan säkert bli liksom en, en stormig city season för Chris Abbott. Även om de liksom har gjort ett stort jobb med att liksom kontraktera sin storm så finns det alltid out Även bristet ska vi säga, även om han har kanske haft en strulad säsong så han var inte långt ifrån att en NHL-kontrakt för säsongen. Och hur är det med out-klausuler för Chris Abbott och Cam Abbott själva då? Ingen aning. Man kanske inte ska liksom slå fast med 100 säkerhet att det är de som ska styra över Silly Season och hur det ska bli till nästa säsong. De lär ju ha rätt gott anseende ute i hockeyvärlden. Så är det ju. Och den dagen, liksom om det skulle bli aktuellt så det har det mig för att de liksom bauta klubbar i typ Nordamerika eller Ryssland kanske Nordamerika är väl mer rimligt att tänka sig den dagen liksom de intresserade och har bestämt sig så så brukar de få som de har velat det är för sällan man har hört talas med någon som har sagt att nej kommer inte till NHL för att jag har kontrakt i Sverige så det, är, det blir strul men nej, jag har inte hört ett gir om det, men det är klart att det är att samma gäller för dem. Presterar man, bygger man upp en verksamhet från liksom kaos till, till liksom att vara Tillhöra Sverige toppen, så det är klart att man gör sig ett namn i hela hockeyvärlden. Självklart. Fler läser mail från er? Ehm, ja. Vi ska se. Jag har det på Twitter. Um, ba, ba, ba, ba, ba. I min bok är det garanti skriver Niklas P. På ett röglemönster mönster har klang kommande säsong. Annars sumpar man mot klang till en annan klubb i SHL. Hur känns det paret? Har vi varit inne på lite förra, för några veckor sedan här. Det känns som jag står fast vid det. Jag sa att jag tror att om man hade fått tillgång till kassaskåpet och den långsiktiga grundplanen så är det nu de andra som står på det. Faktiskt. Ja, och en liten parentes där på Outclose-huler och Kristoffer Rifalk. Så en ung svensk målvakt som åt, alltså, han har ju tagit det steget han skulle ta den här säsongen tycker jag i sin utvecklingskurva. Och har väl varit locka till sig lite så NOL intresse och, och, och flörtas lite från klubbar där med honom. Sen kan man inte reda på det steget men Roman vill försvann ju snabbt som ögat till, till KL efter hans succé. Bara lyfta den parentesen också vad gäller Rifak. Det är en ung målvakt som är på väg rätt uppåt i sin karriär. och att Precis som en Niklas Hansson så kunde Riffalk också eh, vara aktuell för, för att spela utlandet? Jag håller med. Kanske inte fått liksom, den här så länge, den här pricken över i ett, säsongen. No, några, någon liksom di, lite dippar här och var precis som förresten av laget. Men jag tycker jag generellt har Rifak också höjt sin liksom, nivå. Eh, han var ju faktiskt en, en backup med Holvvart lite grann i 40 till vill, men han har ju tagit liksom. Ledartröjan på, på ett sätt och eh, utstrålar för det allra mest en stor säkerhet när de spelar, tycker jag. Ja, alltså en, en träff för Rifalk i ett SNS-slutspel hade Nej. ju inneburit extremt mycket för hans eh, karriärvärde om man nu kan säga. Ni förstår vad jag menar. Eh, I så fall. Precis. Sätter han ett slutspel eh, och är eh, liksom. Sätter pricken över eget så är jag helt övertygad om att han, eh, han också kan, skulle kunna få sig en bra chans faktiskt. Hej, Mikael. Emanuel som skriver, varför testas inte underskattade Brady Ferguson som andra center? Han är ju bättre än Sjögren och Bengtsson i precis all mätbar statistik. Bengtssons mål är dessutom gjorts när han spelas ytterför Tro på Ryfors utveckling av Ferguson om man får rätt spelare runt sig. Intressant frågeställning. Till det kan man faktiskt säga att Brady Ferguson är ju när det kommer till plus minus en fjärde bästa i laget. Han är så alltså plus 13 vilket man kan jämföra med Anton Bengtsson som är minus 5. Jag tycker det var en, en spännande infallsvinkel från dig som skickade in det här. Och det, Brady är ju lite av en så här smygare. Han finns där och duggar på byte efter byte. Match efter match och det är ju inte helt otänkbart att han skulle flyga ännu högre om han placerades med mer offensiva spelare som är poängproducerande. Det vet vi ju inte hur det skulle slå. Det skulle vara fascinerande att se vart det skulle ta vägen. Det, det, det ger det, det håller jag med om. Sen är jag inte lika säker kanske på att det faktiskt skulle bli en, en högre flygtur. Men, men otänkbart är det inte Jag vet inte Han, han har varit i, i I Alltså hela försäsongen Och det är elva matcher kvar på grundsen. Jag, jag tycker också att det är spännande att se Men jag tror någonstans att Om tränarna hade Trott att han skulle kunna Leverera på en riktigt hög nivå Som en poängcenter i en första andra linje, Hade man inte tagit tillfället i akt Och honom i den omgivningen För ganska länge sedan i så fall ja det tror jag också. Jag tror att de har sett vad han har sina styrkor och anpassat liksom hans, hans roll efter det. Men visst, han är, han är lite så här, lite såhär gråmus eller man ska säga lite svårbedömd så tillvida att han han gör inte mycket väsen av sig. Liksom. Han är alltid med och, och alltid där. Ingen, ingen stor liksom, profil utanför isen. Ganska anonym på många sätt men Uh, har, har ganska fina siffror till sin fördel så jag tycker, jag tycker att uh, i vanliga fall brukar man vara jag ryggar liksom inte för att tycka någonting men jag tycker att han är ganska ganska svårbedömd på olika sätt uh. ja och han hade ju gjort det lätt för oss att bedöma honom om man hade satt alla de chanserna eller i alla fall ett mer part av de chanser han faktiskt haft. Nu tänker jag inte chanser han har fått i någon kedja utan tänker målchanser han har ju varit rätt duktig på att sumpa chanser sen vet vi också att är det Cam har varit duktig på så är det ju att faktiskt se vilka spelare som har potentialen men med det sagt så kan det faktiskt vara så att också människan Cam Abbott kan göra en felbedömning Och det finns ju många tränare runt om som inte fått ut en full potential av en spelare som lyckas någon annanstans. Så man ska ju inte heller säga att nej men, han har det hade de sett. Så är det förmodligen. Men det finns ju en liten chans att de har missat något med Brady också. Ja, såklart finns det det. Jag bara menar att eh det är ju klart att tränarna kan ha de missat jag menar vad, vad tränarna tycker och ser honom i för roll att man i så fall hade man tänkt att nej men han kan nog det kan nog vara vår andra center jag menar vi är i slutet på grundsen. nu då menar jag att man, man hade satt honom i den omgivningen och provat honom skarpt under en period för att se om det funkar tidigare, fler frågor? Eh, vi får en känga här för betygssättning. När de förlorar så drar vi en, två poäng för varje enskild spelare. Vi kan säga att det här med betygssättning fortsätter att engagera läsekretsen, lyssnarkretsen. Eh, Kai tycker att vi gör en mycket trevlig intressant podd när vi håller oss till hockey och lämnar de interna skämten. Så får vi väl... För jag hoppas att han spolar förbi när vi pratar om vinterbad och golf då. då. <laughs> det, det var en minut som inte uppskattades i den, i den ringhörnan. Nej men sen är hörnen. det väl... Um, Daniel frågar också om sportsituationen med Malm. Hur man ska tänka kring den i framtiden. vi Vill inte, inte jag så mycket... Och, Tillföra. Du har skrivit så att han uppvaktas av, av andra klubbar. Jag vet inte så mycket mer än, än så kring detta. Nej och det som har tillkommit så jag också innan vi börjar spela in här. är ju att Expressen har skrivit att det är liksom en, en done deal nu. Att Malm ska till AIK. Precis som vi skrev om för någon månad sedan eller vad det var. Men ja, det man kan säga är ju att det är en ung kille som, som har gjort grovjobbet Röglund Rögle och logiskt att han i så fall vill ta chansen att bli sportchef i, i en klubb som AIK och ta det steget. Men hur ska Röglund jobba vidare? Ja, det är väl inte långt borta att man tar in en rak ersättare och... och Försöker liksom att behålla samma strukturer eh, kring det sportsliga som man har gjort nu för att Chris tar många bollar och plockar ner och tar hand om som det är eh, utan assistans eh, på den fronten så, eh, så håller man, har man liksom mycket kortare brintid som sportschef i NSL svd så det är klart att han kommer att behöva avlastning även i framtiden om nu Malm eh, försvinner till en annan klubb. Så det är det väl, det är väl klokt. Och, alltså, jag antar att man liksom, med en sån roll tänker på framtiden också. Menar, folk stannar inte för evigt på sina, på sina poster. Malm är härifrån och, och det är väl inte uttänkbart att han i en, i en framtid vill återvända i en större roll kanske när, som du sa Linus, fått lära sig jobbet och testa vingarna lite på egen hand det är väl klokt att inte stå i vägen för eh, det kan man kanske inte heller. Men liksom att låta honom få testa sina vingar på annat håll. Jag tar ett läsarmail också. Jag lovade redan förra veckan att jag skulle läsa upp detta eller i alla fall delar av det som du Björn har skickat. Och nu, nu får ni hjälpa mig ni som kan historia med Rögle. Han, äh, tackar också för en Perfekt avvägd röglepodd som han säger Med humor, skallningar och gamla minnen Så det finns i båda läger här De som uppskattar när vi freakar ut Och de som inte gillar det dödsnacket Hur som helst Han skriver så här Han kommer att tänka på en jätterolig sak som hände i en rögle match När Ken Jönsson spelade i rögle Och jag tror att det var en match i en kvalserie Och sista matchen för säsongen I slutet av matchen där När Patrik Tano tar på sig en peruk det var en långhårig svart peruk han bygger ut på isen och Kenny får syn på Tano Och Jag har nog aldrig sett en hockeyspelare skratta så mycket. Detta är ett av mina roligaste minnen med Rögle. Hälsningar från Björn i Ramlösa. Minns ni det här? Jag har ingen aning om vad han pratar om. Jag har inte sett det själv. Jag minns detta. Jag för mig det var en match som inte var av liksom största betydelse. Där det liksom lämpade sig att skoja till det lite. Och Tano var, Patrik Tano var typ så den rollen ibland. Jag minns den här peruken för den dök upp i några andra sammanhang. Man ser ibland bilder och svishar förbi på även Kenny när han bär den här gigantiska eh, afroperuken. Eh, så ja, jag minns detta och jag vet att det är jag är helt övertygad om att det finns väldigt många poddlyssnare som Lev belåtet åt detta minnet också Det var inte så mycket mer än så Än att jag får mig ta någon och komma ut med den här Peruken på hjälm Eller under hjälmen och, ja, Det blev väldigt glatt i alla fall Det bröt, det bröt mönstret i alla fall det, det, det kan man ju onekligen säga Förlåt mig bara, Jag bara gissar att Det skulle vara väldigt otroligt Om det skulle hända under Cam Abbots styre <laughs> eh, Ja jag tror vi kan enas om att det inte kommer, kommer att hända i någon av de elva sista grundseriematcherna. Lite synd. Det hade varit onekligen en, en mönsterbrytare. Men hade du varit coach i, i så hade det hade kunnat hända. Jag hade kunnat komma ut med röd clownnäsa. Nej, det tror jag inte. Du hade också buss till hemmamatch och kommit ut med clownnäsa. <laughs> Nej, det får vi sluta innan Kai blir irriterad på oss. Nu håller vi oss ja. hemma. Det är, väl, det är ju dags att sluta det här avsnittet också, eller? Ja, jag, har, jag, jag har ett litet mejl som jag har lovat, eller vill läsa upp en del av i alla fall, om jag får. En del av? Låter <laughs> Ja, selektivt och plocka ut det gottaste. det kan lugnt. Nej, men jag, jag har fått ett mejl från Tobias då han berättar eh, lite om sin bakgrund och att han har följt Rägles sedan eh, slutet av 60-talet eh, och bor, eh, bor tidigare i England men bor nu i, sedan 15 år i Hölviken. Man skriver då bland annat eh, så här: Jag tyckte synd om det i podden då rot pratade om sina gamla kontakter som man tog, eh, som man tog med för att hitta historier. Ska vi inte se om vi kan hitta någonting som vi kan bräda honom med? Det finns nog några saker i historien som kan trilla fram. En rolig historia är att Ulf Stern har värvades på 60-talet till Rögle från New York Rangers. Parallellt med Rögle spelar han band i Örkelynga. Minns att vi var så match. Tänk dig det idag från Madison Square Garden till Danske sjön. Hälsningar, Jag vill bara meddela att jag nu börjar och få en egen krets av Folk som mailar gamla historier eh, till ah. mig. Men, men ska jag sitta här med två sektledare, alltså? Jag, tycker, jag... det är bra, det är bra Jag behöver bara Då kan ni på nästa större ni prata om Snövårdskriget i Tingsryd och eh, han som, någon som sköt pukar i moset. Ta ut upp det på nästa eh, möte. Då kan våra äldre läsare att skrocka belåtet. <laughs> jag vill gärna ha fler sådana här mejl. Jag vill bara säga det. Jag vill, ha, jag vill ha mitt eget gäng. Junior, han behöver uh, lära sig upp om historien. Så, så, så. Junior, vilken, vilken, vilken smädelse. Junior, Linus. Han du är kan inte junior? Han är ju 13 år yngre än jag är. Ja, men du får ju låta som att han är 12-13 år här. Jag ja, tror jag... Nej, det inte. Jag tror faktiskt att detta handlar om att Rot känner sig lite hotad i, i sin roll här. Så att, vi får se om jag har fått fler mejl till nästa vecka helt enkelt. Nej, äh, jag, jag tycker det är jättebra. Du får gärna axla min historiska mantel. Det är, det är, vi kan behöva, jag behöver tandemcykla på historiens vingslag. Mer historik åt folket. Jag uppmuntrar alena nya krets. Kan vi kanske när pandemin är över kan vi ses på ett riktigt långbord och prata om gamla gamla minnen. Låt oss ta Johan Mattil vara med. Ja, vi trycker in dig och Johan Matti på en annan dag igen. Och jag utmuntrar alla som lyssnar och gör det även nästa vecka för då kan vi avhandla ett stängt transferfönster och Rögläs omstart mot Brynäs eh, om en vecka så då kommer vi ha eh, massa att eh, snacka om då också. Jag utmanar till sist alla att eh, ta rygg på Vågen Försäkringsböjare för det är vår eh, trogna följeslagare i den här podden drar vi gärna en extra lans för. Vad vill du eh, dra en lans för igen? Jag, jag, vill, jag, jag, vill dra, jag, jag vill dra en lans för våra lyssnare er. Tackar för er uppmärksamhet Tycker att det är väldigt roligt att ni hör av er som ni gör Både med ris och ros Ingen åsikt är fel Så länge den håller sig på rätt sida Anständighetsgränsen Det vill jag dra en lans för Tack, säger jag Och ditt nya busbolag James bus. vi reser bara hem Klockrent, Klockrent. Äh, då har vi den har vi, vi reser bara hem Allt annat Är patetiskt Är det det som är vår rubrik Nej måste vi lägga ner det här Nu blir det bara en massa dödsnack Precis. Vi har oss nästa vecka då Ja det gör vi, det gör vi. Hej Är du fett trött på lönlösa bantningskuror? Äntligen finns det en hållbar metod att gå ner i vikt utan att räkna kalorier. Medicinsk viktnedgång från Supernormal är enkelt, hållbart och anpassat efter dina förutsättningar. Läs mer på supernormal.health. Alltså supernormal.health. Att ladda på Circle K är precis lika enkelt som att ta en kaffe. Eller äta en korv. Eller gå på toaletten. Men om du inte tycker att det är så enkelt är det bara att fråga oss. Vi finns ju här. Sving in till oss nästa gång du behöver ladda bilen. Laddning. Helt enkelt. Välkommen till Circle K.